Egy inas használhatóan lop, de nehéz kitartani mellette, mert életveszélyesen szemtelen. Leon értesíti a herceget, mert megszólalt a szíve. A herceg szíve, és ő maga is megszólal. Szecessile Baldwin elégedetten veregette meg Zakariás nyakát, mint annak idején valamelyik norma ősetette tette ugyanezt kedvenc harcipali pályával. Ne azt a ronda csontvázat becézze, hanem engem! Dohogott mellette Teobald, a világ legszemtelenebb innesa. Úgy csinál, mintha a csontváz lopott volna elengem engem, és nem én a csontvázat. Teobald, na jól megfigyelem, ön megint szemtelen. Nem jól figyeli meg. Én nem megint vagyok szemtelen, hanem még mindig. Ezt nem fogom tűrni. Ezt már régen ígéri, mégsem tud nélkülem még lélegzetet se verni. Semmi értelme ennek a nagy hangnak. Teobált, megtiltom, hogy a hangommal foglalkozzon. De hogy foglalkozom én a hangjával? Nem vagyok én gégész. Hát mi? Talán inas? Ne nevetessen, és különben is idehallgasson. Vegye tudomásul, hogy ki van rúgva. – Rendben van, tudom, veszem. – Akarja, hogy azonnal távozzam? Talán lépjek a hajóról egyenesen a nyílt tengerbe? – Hát, látja, ez szép megoldás volna. Foglalkozzon ezzel a gondolattal egy kicsit. Talán megbarátkozik vele. – Hát tudja mit? Foglalkoztam a gondolattal, és nem barátkozom meg vele. Szeretném tudni, hogy mi csinálna maga nélkülem. – Megfiatalodnék! – kiáltotta lelkesen szőr Újászületnék, megkönnyebbülten lélegeznék, mint aki Lidérsz alól szabadult. Csak hogy maga nem szabadul ez alól a alól, mondta gúnyosan Teobált, a világ legszentelenebb binasa, aki egészen apró, vörös hajú emberke volt, ráncos arccal, apró szemekkel, elálló füllel és hosszú, fürgeújú, szeplős kézzel. Nem szabadul meg? Engem maga öt év óta minden héten háromszor, négyszer kirú. De hiába teszem, sopánkodott szőr Cecil. Maga soha se veszi komolyan. Ne mondja ezt. Három ízben komolyan vettem, és akkor maga fizetést emelést adott, csak hogy visszamaradjak. Ha mit akar? Nem is tudna nélkülem már meglenni. És különben is. Hiába rúg ki. Én nem mehetek el. Magát a fia azzal bíztarám, hogy nem mozduljak maga mellől. Azt mondta, kedves Teobald, ez én vagyok. Ön tudja, hogy a papa egy éretlen tacskó. Ez maga. Ünnepélyesen felszólítom önt, hogy az öreg urat egy percre se hagyja magára, mindenben szolgálatára legyen, lássa-e tanácsokkal, ha rászulul, és tartsa vissza a bóhókás csinjeitől. A papa igen alacsony sorból küzdötte fel magát, és rengeteg elítélendően rossz hajlam van benne, kötekedő, verekedő, meg ilyen. Rengeteg kellemetlenség származhatna abból, mint ahogy származott eddig is, ha mindig azt tehetné, amit akar. Teobált? Ünnepélyesen felszólítom önt, hogy a papától semmi szín alatt ne váljon meg, mert ellenkező esetben teljesen apróra töröm azt az arrogáns vörös fejét. Nem is szólva a rugásokról, amelyekkel szintén illetni fogom, hanem is a fején, amennyiben megtudom, hogy cserbe hagyta az apámat. Hát, ezt mondta nekem a kedves fia, aki megfontolt és előrelátó komoly úriember. Különösen magához képest, akinek szerintem sohasem fog megjönni az esze. Teobáld, én azt hiszem, orbarugom önt. A fenyegetései már régóta hidegen hagynak. A tény, hogy a fia mégiscsak ilyen utasítást adott nekem, mielőtt Ausztráliába szökött azzal a spanyol késdobáló nővel. Aha, mondta gúnyosan szőr A fia, a megfontolt és előrelátó komoly ember. Jába ja, gúnyolódik. Igenis, egész komoly előrelátás volt a fia részéről, hogy Ausztráliába szöktette a spanyol késdobálónőt, aki addig cirkuszokban és varietékben mutatta be kiváló művészetét. De aki abban a pillanatban, amikor a fia erre nem lett volna hajlandó, a szóba forgó művészetet ő rajta mutatta volna be. És különben is, ennek a vitának itt semmi értelme. Különösen nincs értelme most, amikor életem legnagyobb szolgálatát tettem magának. – Ezt elismerem, és minden a legnagyobb rendbe volna, ha maga nem lenne olyan mérhetetlenül szemtelen, hiszen ezt már nem is lehet kibírni. – Aj, de mennyire lehet? Elhiszi, a azt mondom, hogy még nem is futottam ki teljesen a formámat? Viszont azonban ismerjel, hogy a leghasználhatóbb binos vagyok, akivel valaha dolga volt. Ki csinálta volna utánam ezt, amit most tettem? – Na jó, jó, felelte némileg megenyhülten szőszeszilt. Elismerem, hogy nem volt ügyetlen a dolog. Na látja, utóvégre egy csontvázat ellopni nem a leglehetetlenebb feladat, de ellopni egy híres és rettenthetetlen genysztertől, hát tudja, ez igazi teljesítmény. Ha, rendben van, ne magát, unom. Azt elhiszem, hogy unja, de próbálta volna meg maga azt, amit én végigcsináltam. Maga csak végrehajtó közeg volt. Remélem nem akarja elvitatni, hogy a szellemi részét én végeztem el a dolognak, mert magába véve az a tény, hogy rájöttem annak a sötét bitagnak a terveire. Kiről beszél? Természetesen, dr. Ho, Bruno Miltiades-ről. kísértem, hogy minden ára meg akarja szerezni a csontvázat. Írni akart róla valami marhaságot. Állandóan levelezett a múzeummal, amiről kitűnő összeköttetéseim révén mindig értesítettek. Mikor megtudtam, hogy nem kaphatja meg semmi áron, biztosra vettem, hogy végül el fogja lopatni. Ennyire elszánt olvaj? Nem. Ennyire elszánt tudós. Az néha veszedelmesebb, mint egy elszánt olvaj. Ezért utasította magát, hogy állandóan ólálkodjon a palotája körül, és figyeljen meg mindenkit, aki ki és bejár. A csontvázat minden módon el kellett lopni az orra előtt. Ezzel tartoztam neki. És magamnak. Mondja, miért gyűlölik maguk ennyire egymást? Hát, tudja, annak története van. Mint a fiam is említette magának, én egészen alacsonyan kezdtem. Mindenféle voltam fiatalkoromban. újság hordó, cetvadász, személyi titkár, kínai tábornok, szakállas hölgy a cirkuszban és aranyású Kaliforniába. A legutóbbi foglalkozásom alkalmával ismerkedtem meg Hope Milti Ugyanakkor, mikor én arany után kutattam, ez a csirkefogó régiségek után kutatott. Ugyanott. Egy alkalommal fantasztikus leletre bukkantam, óriási értékű aranyszoborra. Úgy csákányoztam fel a föld mélyéről véres verejtékkel. Igaz, hogy nem egészen az én területemen. Kisé a kutatások számára kijelölt területre. Na, mindegy. Roppantul megőrültem a leletnek, mert mégiscsak óriási dolog, ha az ember egy teljesen kész tárgyat talál, mintha valami aranykvarcból hoz ki valami parányi aranydarabkát. Szerencsétlenségemre dr. Hope észrevette is és lecsapott rám. Azt mondta, hogy ez egy értékes őskori szobor, és azonnal adjam oda neki. Természetesen erélyesen kikértem magamnak ezt az eljárást, de túl hamar tért magához ájulásából, és összekiabált az embereit. Ezek kérdőre vontak, és mire a karom újra összeford Dr. Hope már beszolgáltatta az aranyszobrot valamelyik amerikai múzeumnak. Ettől fogva ellenségek voltunk. A legközelebbi alkalommal talált valami ugyancsak értékes aranyedényt, de még aznap éjjel elloptam tőle, és mire felfedezte, hogy tulajdonképpen mi történt, én már rég beolvasztottam. Erő azzal válaszolt, hogy megvásárolta az én aranyterületem egy részét. Azt állította, hogy a terület ugyancsak alkalmas őskori leletek kutatására. Nem tehettem ellene semmit, mert a tudományos kutatást a kormány mindig előnybe részesítette az aranyások érdekei előtt. Hát így kezdődött a mi ellenségeskedésünk, és noha időközben megöregettünk, ő híres tudós lett, én pedig előkelő férfiuk, és ugyancsak híres műgyűjtő, egy pillanatig sem szüntünk meg azon törni a fejünket, hogyan törhetünk borsot egymás orra alá. Most aztán elérkezett a pillanat, hogy végzetes csapást mérjek erre a ving az emberre. Tudtam, hogy milyen mérhetetlen fontosságú számára a csontváz, tehát ellopattam. Aha, és mit csinált volna, ha ez a gengszter észreveszi, mibe sántikálok és egy óvatlan pillanatban meglékel? Köszönő levelet írtam volna neki. Itt a csontváz volt a fontos és nem maga. legfeljebb, egy szemtelen inassa, kevesebb lett volna a földön. Hmm, de mondom, itt csak a a fontos. A múzeumot természetesen nem akarom megkárosítani, és miután gyűjteményem számára nem óhajtom beszerezni a csontvázat, tehát majd egy idő múlva, hát hogy ez az idő aztán egy év lesz -e, vagy öt, azt már nem tudom, visszajuttatom nekik jogos tulajdonukat. Addig azonban csak hat pokkadjon, dr. Hope Bruno Miltiades. Teobál csendesen vonogatta lecsapott vállát. Hogy mit tesznek azon az öreg csontvázon? Én azt hiszem, hogy voltak éppen csak az az érdekes, amiben az emberek saját maguk bebeszélik az értéket. Még ha valami rendes, vadonatúj, komoly és tetszetős csontváz volna. De hibás! Egész egy kis hibája van, nem számít. Ehhez azonban maga laikus, kedves Teobált. Az mit jelent, hogy laikus? Körülbelül annyit, hogy marha. Ne feszegessük, jöjjön. Hová? a kabinomba, gyönyörködni akarok a csontvázban. Hogy oh, csak menjen egyedül, ugyanezen az osztályon utazik valami svédfilmszínésznő. Tudja, annak van egy komornája. Ha nincs ellene kifogása, én inkább arra felé sétálok. Őszintén szólva, szívesebben gyönyörködöm benne, mint abba a csontvázban. Ízlés dolga, felelte megvető hangon szörszeszió. És elsietett. Roppant termete, s a kortól előrehajló széles vállai Lassan eltűntek a kabinokhoz vezető folyosó a nyarulatában. A dolgot minden esetre diszkréten kell kezelni, mondta Kamil főherceg. Swift kapitány bólintott. Nagyon diszkréten, kegyelmes uram. Én azt ajánlom, ne bízzuk másra. Szerintem igen nagy port verne fel, ha más is tudomást szerezne az iratok eltűnéséről. Az eltűnt csontvázra szabadítanák valamennyi nagyhatalom kémügynökségét. Különben is szerintem csak az a jó elintézés, amit saját maga csinál az ember. Én már intézkedtem, hogy embereim kinyomozzák. Felesleges kapitány, én kaptam ma egy cédulát. Névtelenül írták, de az az érzésem nem is tudom megmagyarázni miért, hogy de igazán ne nevessen ki, kapitány. Igenis, az az érzésem, hogy az a lány írta. Maga most azt gondolja magába, hogy javíthatatlanul naiv, Romantikus lélek vagyok. Gondoljon, amit akar. Láthatom ezt a cédulást, sör? Tessék, itt van. A kapitány kezébe vette a papírlapot. Egy pillantást vetett rá. A keresett tárgyat Sankhájba vitték, hajón. Jó indulatúan figyelmeztetem, hogy ne szem elől. Tudom, hogy milyen érdekei fűződnek hozzá. Egy jó akarója. Kövid ideig csend volt. Ezek után, jegyezte meg Kámiel Herceg, nekünk most Shanghaiba kell utaznunk. Úgy van, kegyelmes uram, felelte Swift kapitány. Mégpedig haladéktalanul. Mikor indulhatunk? Amelyik pillanatban pillanatba akarja? Ez esetben azonnal. Ha nincs ellen kifogása, Excellenciádnak, behívom Miller száll segédet. Dr. Hope Mirtiádész érdeklődve fordult az érkező Lian Grant felé. Üdvözlöm, Miss Izé. Miss Grant? Felelte a lány. Úgy van, köszönöm. Tehát üdvözlöm, Miss Izé. Mit végzett? Mindent. A legkitűnőbb eredményekről számolhatok be? Halljuk. oldal pillantást vetett az asztalnál ülő Diamond Octávra. Kérem, rabló úr, a legerélyesebben felszólítom, hogy ne igyon folyton, de ha ez már múlhatatlanul szükséges, akkor ne abból a csontpohárból... pohárból mert ez ugyan már az idő mindent megtisztító erejénél fogva ártalmatlan, de igen gyászos emlékek fűződnek hozzá. – Miért, miféle pohár ez? – kérdezte Diamond doktár. – A híres Borgia Lucrécia méreg pohara. Állítólag ezzel mérgezte meg két-három vőlegényét. Diamond doktár úgy ugrott fel, mintha kígyó volna meg. – És ez csak most mondja? – ne ijedjen meg, mint említettem a pohár már szerintem teljesen ártalmatlan. De ha ennyire félénk, akkor leghelyesebben teszi, ha tüstét visszaadja azt a csinkve csentó előtti, tehát hatodik Sándor, pápa korabeli cizellát arany pecsétgyűrűt, amelyet tegnap reggel nyilván jogos felháborodásában ellopott. Én elloptam. Maga, ellopta. Ne háborodjon fel, nyugodtan adja vissza. Sőt, azt se bánom, ha adja vissza, és ez utóbbi érdekében közölhetem, hogy a gyűrű a hírhet Cezáre Borgia tulajdona volt, és több ízben ajándékúzta azoknak a barátoknak, akiket el akar tenni lábalon. Az egyik díszítés enyhenyomására ugyanis apró tű elő a gyönyörű belsőből, és lévén a tűhegye mérgezett azonnali halált okoz. – Itt van a gyűrű! – üvöltötte rémülten Dajmond Mellény zsebéből óvatosan elővéve az asztalra dobtak. – Hogy magánál mik vannak? – Uraim! – szólt most közbetürelmetlenül ilyen. Ne húzzuk az időt! Kinyomoztam, hogy az ön elvárhatatlan ellensége, ször Cecil, a volt aranyású és jelenlegi műgyűjtő valóban Sankaj felé indult a Saturnus személyszállító luxushajón. Ha, amint ön mondja, valóban ő lopta el az órunk elől a csontvázat, akkor azonnal követni kell. Leghelyesebb, ha repülőgépen megyünk és megelőzzük.